ישעיה, פרק ו. בשנת מות המלך עוזיהו, ויראה את אדוני, יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל. שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, בשתיים יכסה פניו, ובשתיים יכסה רגליו, ובשתיים יעופף.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 ראו עיני, ויעף אלי אחד מן השרפים, ובידו רצפה, במלקחיים לקח מעל המזבח, ויגע על פי, ויאמר, הנה נגה זה על שפתך, ושר עוונך, וחטאתך תחופר. ואשמע את כל אדוני אומר, את מי אשלח, ומי ילך לנו? ואומר, הנני, שלכני.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 עד אשר ימשאו ערים מעין יושב, ובתים מעין אדם, והאדמה תשאה שממה, וריחק אדוני את האדם, ורבה העזובה בקרב הארץ. ועוד בעשירייה, ושבה והייתה לבאר, כאלה וכאלון אשר בשלכת מצבת בם, זרע קודש מצבתה.